Fërëmderimi të këndëvetëm Allahu të madhoreshëm Salavatët me Muhamedin sallallahu aleyhi vësallem Në bishok të ti dhe ata Që pasojnë me të mirën deri ndithën E fundit Në dersin e sëndë shumë dhët flasim Për një kolos Prej kolosve të tabi'inve Allah e pas më shirua A i quhat Kadiju i njohur shurejh Kadiju shurejh Apo në gjurën arabe kadhi Shurejh Të cilin e zgodhi Umar ibn Khattabi radiallahu an me qenë prej kadive të muslimanve dhe të jetojmë disa qaste me njarjet e jetës se kadi e shorejhut i cili ishte shëmbëlltyr e vërtet se si duhet me qenë kadiju musliman dhe i cili i kishte mësu musliman se nëse del edhe khalifja para gjikacit si duhet me gjikue në dy raste kishte gjikue Amar Mnukhattabin dhe Alijun radhiallahu an dhe kishtë e gjikua në disfavor të dy khalifeve të muslimanve dhe. dhe në këtë më njërë dhe zërë generatot e parat të muslimanve ishin atat të cilët nuk shikonin para vete se a kanë për gjikua shkije apo musliman por e gjikonin vërtetet sa që ka dal e dhe jahudiju zbashku me Alijun radhiallahu an në gjikat dhe ka gjiku ka ana jahudijës ku rakon çështja e argumenteve. Do ta shohim ngjarjen më brapa. Anërdhësa, mos e kemi nevojë ne kohën e sotit ta shohim na xeratat e fundit se si është sheria e Islam. Apo çka do të më thon sheria e Islam? Apo nëse i shohim 1 milion e 60, 1 miliard e 60 njerëz i ndënyohet përkatëson në Islam. Athu vall, zemrat e këtyre njerëzve një 1 miliard e 60, kaçë le kanë hapur dhe kanë pranuar Islamin? Me vet dëshirë? Kjo ka ndodhë vetëm e vetëm me drejtsin që ka në pasë muslimant, a djeni vëllezër se në këtë dunja nuk ka mundësi me pasë ndë një sukces vetëm se përmes drejtsis. Nuk ka mundësi me pasë përparim, vetëm se përmes drejtsis. Andaj, këquat Kadi Shurejh, Fëkih i njohur, Mekunjen Ebu Umejja, Shurejh i Bni Arith, i Bni Kajsi i Bni Gjehmi në kindi, Kadi i Kufës, ka qenë vëllezër Kadi 16 viteh. Allah e ka mëmsue 60 vjetë me konë kadi i muslimanve Ka kërku medal Në penzion si, si kur që i thuet Vetën vitin e fundit Kër ka qenë ismut A ka vdek në moshën 110, 110 vjeqare Allahu subhenu të leka Begatu me jetë gjatë Dhe ka qenë mëse i nevojshëm për muslimant Dhe ka qenë kadi Në kohën e Amrëm në Khattabit Në kohën e Othmanit Në kohën e Aliut, në kohën e Muawijut Dhe në kohën ku ka ardh koha e zulumqarit të njohur haqgjajit të kërku me dalë penzion të kërku me dalë penzion pra, pas ka qenë prej kadive të njohur të muslimanve i cili ka dhonë shimbul dhe në vërtet pas ka jetu edhe në kohën e për Amerit sër Allahu Hariju e Sillem s'ka pas mundësime ardhë për për ka ardhë në Medine kërka qenë khalif, kërk khalif Amur Bakara Siddiku radhi Allahu An dhe në gjarja E vendosjes Amrëm në Khattabit për kadi të shurej hit është e ëndjarje kur Amrëm në Khattabit ka pas një zankë me njënin për i muslimanve Ate dhe dhezër, kjo neve në mëson Zanka që i ka në pas musliman në të kohë Po edhe nësështë khalif i muslimanve kanë shkuje në gjikut e kadia Kanë shkuje në gjikut e kadia Edhe Amrëm në Khattabit në pazar e ka blinjë kali për i njënin për i muslimanve Ngajoni prej muslimanëve e ka blerë një kali. Dhe e ka provuar atë kalin. E ka provuar. Ka qenë mirë kali. Nuk ka pas kur gjaj hiç. Dhe i ka hip, ka ecë mirë po pas një kohe të shkurt, më rena disa orrëve i ka dalë efekt. Ka nisë koma mirin ka, ka më kalit. Edhe amër me khatabeti ka ardh me India, më shku me kthie. Me sablet aty për mi harju fort. Po për mesos pun, e blej të kalin dul i mirë në fjërdim mbrapa Edhe Takohat më atë muslimani nga i cilje ka blej kalin Edhe zihen me fjallë Thot, une të akum blej tyje kështu, kështu kështu Muslimani thot, unë të ashti të të shëndosh kalin mbrapa që ka të kadalë Së më intereson më unë së të këthej parët Edhe, janë zanë me zvetin dhe Shkën të kadia Emanë një kadij Te kush mu gjikue Thënë gjikomi të shurejhi Edhe prena në mërëm në këtabit Me shku të shurejhi Edhe jatë shkujnë ja të regojnë në gjarjen shurejhit Edhe kadi shurejh Kadi ju njohër Ka pas personalitet lartë Ka pas drejtsit madhe A asë që ka shiku që është në mësini në mërëm në këtabit që ka qenë khalife A asë që ka shiku e me diska tjetër For e ka shiku mësini në drejtsijes I ka thonë mërëm në këtabit ihtefidh bima ështerejte jë emirë al-muëminin au ruddë këma akath o emirë i besimtarbe o kriëtari i besimtarbe ose mere kalin dhe ruje sikur qitë këtë al ose këtheja njëri ju të kalin sikur qitë ki marrë kërë gjikë këmë janë ose mere kalin që shë ki tash shë fritë zëje ose këtheja njëri ju të shë ki pasi edhe i pëllë që marrë mëni khatabit këmë kërë gjikë këmë a marrë mëni khat Ishte në disfavor. Nuk ishte në favor të Omer ibn Khatabet kjo. Këgjikat. E diheni vëllezër. Se Omer ibn Khatabi radhiyallahu anhu apo administratat e vërtetë të muslimanëve, alhusy me Allahu xhelle wala, që Allahu subhanahu wa taala, nëse muslimanët ndaj përbëjnë administratën. Nga se një numër i madh i problemeve tona janë administrative. Një numër i madh i problemeve shtëpisë e xhamatit, e çështetit musliman në ndonjë, edhe këtu me radh, nëse i marrim radhitin e muslimanëve 12 ndryshme e shohim se problemet janë ndonjëherë shumë të vogla dukën administrative, mirpo janë probleme të tilla. E amarmë në khatabi e gëzohu më kët rast. Kali-kali është, ç'është problemi i kalit. Këshqaktemi Allahu subhanahu wa taala. Mirpo amarmë në khatabi e gëzohu se ajëti unionin për tabinëve e cilësin kanë ai drejtë. Edhe i dishëm dhe paska personalitet, edhe nuk u ndiko ka prej rastit, as prej postit të njeriut, as prej burnisë së madhe. Edhe për të kalumë së njëri e ka në islam Këto e ndisa sejnde që në kohën e sotit ndikojnë të njërëzit Këto e ndisa sejnde të cilat ndikojnë të njërëzit në kohën e sotit Andaj, e pëlqen shumë këta Fa nadhara umarun ila shurejh Muë në gjibën ua kal U haril kada u illa ha këdha I thamër në këtabit O shurejh Vëllahi ndryshe nuk e njof Kadan, gjukimin vetëm se kështo O shurejh vallahi, قولن فصلن وحكمن عدلن في الغال تكبطة تدريتا تشكورتا وحكمن فصلن وحكمن عدلن تدريتسي اي بلوت جه كيم اي بلوت سر إلى الكوفة فقد وليتو كقضاءها برنيهار نكبرتي ومر نخطابت نسر من إذا شكون كوفة ستكون بقى دي كوفة شكون كوفة كوفة كوفة كتين وند إفتنة عنده مر نخطابت يوشداشت من دنيا برسان شم يدريت shumë i fort, shumë fuqishëm, çes ndikohet për ngjarjeve nga se ai person i cili merret më si si me uboqadi Jovla zer nuk ka shlet. Sikur që kaur pse selefet kano dhubih bisif me sikin me marr me preh si me fikësht. Sikur me marr me preh me fikësht, shpesh herë rrin njerëzit. Ato që pretendojnë, ato që dëshmojnë, ato që mohojnë, ato që betohen. Kjo është një një punë që i duket ndoshta njerëzve shumë lehtë me ul ngarike dhe me xhikue. Por është një punë shumë eran, si meri, wasallam, ziyarë, e rand, se ka të bëjë me Allahun subhanahu wa taala. Se ka të bëjë me Allahun subhanahu wa taala. Andaj ka ditë tre, sikur që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam, duhet naziar me njëri hyj në xhennet. Ai i seri e dinë vërtetën, edhe nuk e thot, ai është i zjarri. Ai i cili nuk e dinë vërtetën, se ka mësuar mirë, ai është i zjarri. Edhe ai i cili e çollon, është në xhenet inshallah. Andaj me të që ka ditë nuk është punë e lehtë, është punë e rand mëse janë të nevojshme në kohën nësodit zhjidhja e problemeve të muslimanve dhe edukimi i muslimanve dhe edukimi jonë do mëllon prej asë gjeneratet në, tra, në transitët që jemi natash, në tash në gjeneratet në tjetër që do të vinë musliman në brapa të gjykojme me shëriatin Allahu subhanahu wa ta'ala që gjykojme me shëriatin Allahu subhanahu wa ta'ala në qështët që i kanë musliman andaj e vendosimi e rëmërëm në më khattabi për kadih, shoreihin Në kufe, nga, nga se e pa që gjykon të drejt Pra ndaj o lezër Prej administrator së amërë mdikotabit Ka qenë mi ishëpravu njërëzit Dhe kjo ka qenë një ushqimi mirë Kjo ka qenë një ndjarja e mirë Kjo ka qenë një rast shumë i mirë për amërë mdikotabin Me i pa njërëzit live Me i pa njërëzit direkt Se si gjykon këj person Qfar gjykimik gjuk, pas ka këj person E dhe se nuk ndikohet asesim prej pozitë të selarë që e ka khalifja i muslimanve. Muni në paramendua khalife i muslimanve, që nuk ka në islam njërë më të matësaj. Personit që e ka zavendësua në fe Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam jonë shëriat, por me udheqë. Êshtë khalifja i muslimanve. Amrë në Khattabi nuk ka gjikue në anën ati. Përndaj, e ka marë gjikaten e kufës edhe të basërës, e ka udheqë, kadi shurejhë 60 vite vdese deri në një vit para se më ndrujet, Allahu subhanahu teala i pashkadoni jetë të gjatë. Ne e kujtojmë Imam Zahaviu sa ana Umra wallahu qadha Kufah, qard Umra ibn Khattabi ka dhan ka dhan e Kufës, u qila aqama ala qada'iha 60 sana, thosë qatinj jetë 60 vite ka di e Kufës. Dhe nuk ka refuzuar me u larguar nga kjo postë. Andaj u lazër, në kohën e sodit, na muslimanët Moset nevojshëm jemi me gjet talentet e muslimanëve dhe me drejtuar ta muslimanët atë an. puna e Omer ibn Khattabit dhe xhalifeve të muslimanëve dhe udhëheqësve të muslimanëve në atë kohë ka qenë që çdo herë muslimanët me gjet një plejad të njerëve të cilët në ardhmën do të jenë të zot me sos një punë të madhe të muslimanëve. Sot nuk ka shumë muslimanë vetëm me qenë njerë i muhajhid për shemb. Apo vetëm me qenë njerë i dai, apo vetëm me qenë njerë i talebe, apo vetëm me qenë njerë i hoj apo vetëm të çeni ruka xhi ruk por se ka nevojë për lloj lloj gjandre lloj lloj stresas të një të muslimanëve që do të zgjidhen dëm të ri apo njerëzit edhe më të tjerë të cilët do ta kryejnë një punë të muslimanëve andaj vëllazëron imam Riku rahimahullah na për mëna të ngjarën ku ka ardhur një një letër për njërin nga ibadətçit i cili ka dhuruallahu subhanahu wa taala mal i ka thonë eja te na bashkangjitur te na i ka thonë nuk mendoj se ti na të punën të ona që je më je më mësonë Nuk ka pas marrë këtu. Andaj o vëllazër, patjetër duhet musliman të më djejë vetëm se, se e e për çka janë. Sikurçi, Emiri besimtar veqëmer në khatabi pasqajit tabi'i yol shureh për qadhi. Qapos pilot o vëllazër prej prej sahabeve. Po nuk ka nguruam në khatabi me zefta. Ka pas shumë të pr tjer prej sahabeve që kanë më djikue. Po nuk ka nguruq, në të rastin me thona në khatabi jo, që nuk ka çin sahabi. Nuk është sahabi nuk mund të bëjë halife. Nuk mund të bëjë qadi por ashtoba qadi i muslimanve jazdative ve qasus pont muslimanve derisa amr li khatabika tin ai celi na vazhdimsi edhe ka porosit ka ardha nga shabi u nzan si i shurahit pe detar ve islam sot ila ataka amr min kitabillah sa amr li khatabika shkrujt letër shurahit kodjen nje çështje nta e cila çështje shkruan libri në librin e Allahut mos anan nga libri i Allahut pastaj nëse e gjën në sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam gjiko sipas sunetit فإن لم يكن فيهما، نسنك جين أطيه فاقضي بما قضى به أئمة الهدى ترجيكو سيكون شكو سيكو إمام مباربارة، سيكون أمر, أمر أمر بن الخطاب، أبو بكر، أبو علي، ذاتيرت، فإن لم يكن فأنت بالخيار نسنك جين أطيه كي زيذيه، فإن شئت اجتهدت، نسن دشيرا، بان اجتهات ممن دين تانا ذا جيكون، بان اجتهات ممن دين تانا، وإن شئت تؤامرني نسنك دين، Nose nuk din si me veprua, ata më çojnë një letër mua dhe na shohna. Po më ma çon letërën mua, në katë rash është më mirë. M'masu letërën mua, në katë rash është më mirë. Që është në gatë mënyrë ovës. Nuk paska pas çështje që nuk zgjidhet tek muslimanët e parë. Nuk paska pas çështje që nuk zgjidhet tek muslimanët e parë. Edhe pse ata fillimisht janë munduar çdo herë me të paq problem. Mirë, po nëse ka njëri është tek Islam, sikurçi kanë pas ato. E nëse ka shoqëri Islame, nëse ka pazar Nëse ka ekonomi, edhe kështu me radh, zgjomen se do të ketë probleme. Nëse njëri u ban luft, zgjomen se do të gabon. Patjetër ka më gabuar. Edhe në shoqërinë islame, natyror ka pas gabime, mirë po atje nuk ka pas problem në zgjidhjen e problemeve. Atje nuk ka pas problem në zgjidhjen e problemeve kanë ditë në më mënyrën më të mirë me 20 probleme. Prandaj, ka çën edhe përkative në kohën e Aliut radhiyallahu anhu. Kur ka qenë emiri besimtar e Aliut radhiyallahu anhu ka ndodë një ngjarje e njohur, ajo ngjarje e njohur mes Aliut dhe Yahudijut. Çe përmendim me të madhe më po këtu do do e përmendim me të madhe hoxhallar, do ta përmendim me një mënyrë më detajale pak se si ka ndodhur ngjarja e Yahudijës me Aliun Radiyallahu anhu dhe shuraih. Ka qenë xhalifa i muslimanëve. Djali i xhësë dhëndri i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Ali, Ibni Abi Talib Radiyallahu anhu. Të cilit i ka humbë Mburoja Të cilja kishte e dhurue Uthmarim një afani kur është martu e me Fatima Radiallahu anha Et dirë el hutamije ka pasin Mburoja hutamije Qe ka da shumë Dhe i ka pëlqishumë Në luftën e sifinit Ku ka në luftu muslimant Mezveti Në të kote fitmes Kje jehudia e ka përqil alion Edhe i ka ra Rejkalit Dhe nuk i ka vërejt Aliu radhiyallahu anhu dhe e ka marr. E ka marr. Jehudia. Edhe rrugës duke ecë tregon transmetuesi, rrugës duke ecë Aliu radhiyallahu anhu 2 ditë për ditëve në kufë e gjen mbrojën e vet që kalin me vite, a më një kot xhat. E gjen edhe gëzot shumë dhe i thot Jehudies, kjo është e imja. Jehudia thot, kjo është e imja, nuk është e jotja. Unë e kum gjetë. Unë e këmë gjithë, edhe është pasurri e imja Edhe së tajapë, o e mirë i besimtarë, unë së tajapë Jo këmë më më dhonë, jo së tajapë, jo këmë më dhonë, jo së tajapë Dialog dhe polemik mes halifës e muslimanëve dhe jahudijës Tash mëjnë me krasue, mëjnë me pahë, ku shëndëgjën këtë njëjarje Prej krishtarëve të sotit, edhe jahudive të sotit, edhe johudive të sotit, edhe besimtarëve të sotit Kriatari i Me një person të thjesht i cili pagun të atim të shtetë islam Jahudi i kufës I cili e ka prej kanë maullin e muslimanve Ali Radojan s'ka pas alfa, miqu alfa të memorat Atëse Ali Radojan ka, ka, ka mujtë me bëkët të sene Ali Radojan ka pas njerëzi për rrath, ka mujtë Me susë këtë punë Mi povlezer, ata kanë jetu për drejci Ata kanë jetu për drejci E jo vetëm që ti hapin zemret e njerëzve dhe ti bëjnë da vetë E jo që kanë aktrua të njërzi Por atë e kanë besu kjo se dritësia është ajo e cila e mba në qillën dhe tukën Dhe se shtërëmsia është ajo E cila e qonë në gjëhenem njërjun Edhe nëse ka përjardin e, e, e madhe Edhe nëse ka përjardin e mirë Edhe nëse është pjesë e familjes E për e ameritë sërë Allahu A.S. Ate kanë besu këta Andaj e kanë jetësu Andaj e kanë pasë mënheq Andaj va kanë mësu njërzve Dhe Kanë gjikun Në fund me shkuet e Kadi Shurej Me shkuet në fund të Kadi Shurej Dhe I kanë thonë O Kadi Shurej Gjikon mes neve Ti e Kadi i muslimanve Edhe Ja ka tregu rastit I kanë nëzgjua Elion Rodion Ka thonë si është rastit Këthonë të thot Elion Rodion Këthonë لقد وجدت درعي هذا من هذا الرجل اكون جيت مروين تي متكنيري وسقط مني يوم ليله الصفين ناطنا سيفين تنتظره مو ولم تصل اليه الا بيع ولا هبه تنقمرت تك بيرسون دريشه وثم سدكم مار اسوك غامريتي بيرسوني م شلبريا اسمه هدي هذا كتشمرف فتوجه الشوريه للذمي زي مبي باس بي اي بيسا تيتر غاس غتراست اي ايتليان زيتا كاديو čoštjen ost Ali radijallahu anhu hada endojon da mrapa endojon tjetrin yahudijen itceli nuk ost piesar ifes islame eda pyt čoštas puna e ksal i sot demiu ad-diru dir'i nuria as imia wala atahimu amira almu'minina bi amura alamira almu'minina bilkazib asluk akuzai amirana bisintar men rain ما آذى الله من ذلك الله يمرو يبريكساه كثيرا يقول جهودية فكثيرا يقول شريه لا أشك في صدقك يا أمير المؤمنين أنا نقضيشين جدا سيمتان ده أميري بسيمتار فما قلت بي أن درع درعك أتشيثا سمرو يشعيتي لابد لك من شاهدين كثيرا يشد شميع أرغم أنتمي التمان ذنديكا سبرتدورس جسورة Nga se emiri të besimtarve në këtë ras i duon dhe dëshmitar Po, thot, une e dije Cë është e jotja Mirë po, shëriati islam kështu i ka sëndet Dushme i si jelë dhe dëshmitar O, emiri besimtarve Jo me thilani, ememi Të dalin para mua dhe të dëshmojnë Për vërtëcim e fjales Pretendimit që ti e thue Nga se në islam, aji që ti si pretendon Ndi shka duke me produ të dëshmi e vëllëzër është e vërtet Se neve këto procedura si është e vërtet se jemi rritë, si kur që jemi rritë Mi po shpeshë her ndodhë Nga vlazrit musliman Prej motrave muslimane Nëndodhë shpeshë her të akuzohën njerëzit Me vetë faktin se une e di një gja Akuzohën njerëzit me vetë faktin se është e ditë shme ajo mesele është e njofë shme ajo mesele Edhe shpeshë her u miren drejtë atë njerëzme Andajem, shurej, hi thot Duhet pa tjetër misil të jithë shmitar Ali urodhën thotë صدد الدشمان برمو ديالهم حساني ومولاي قمبر يشهداني بما ادعي ذا ربي يم شرطوري ام كانبري شريحه رحمه الله صد ولكن شهاده الابن لا تجوز بيد دشميه ابي رطان برطيه نوته الشريعه هذه لي كوش بينيتي بيريتي واش حساني رضي الله عنه لتقول ان كان هون بيغامري صلى الله عليه وسلم بي يمكن يزطني E Allahu do t'i pajtonë në dy grupët musliman tha, për qafon, wasallam, miktor, dhe Për mështi Dhe ka thonë sallallahu e sallem Dy bitë e mi këto Asani dhe Huseini Janë zotë njët e trive në gjennet Dhe ali i radhën ka thonë A nuk e lejonë të dëshmien E birit temë që ka të shmue I nërgumë me Allahu Sallallahu aleyhi vësallem Se është gjennet li E ti nuk e mërë ta Ja subhanallah Ta thotë e miri besimtarve Rajuru min ahli lë gjenne Thotë njëni prej gjennet li شويه كفهم بلا يا امير المؤمنين با امير بس مطارف سيو غير انه لا اجيز شهاده الولد على الوالد ان فنوك ليوت نشريات الاسلام صدقفت اشي بسوشم تون مي فنوك ليوت نشريات الاسلام دشميه ادياليت بر فرباب نوك ليوت كفبرسيدور الا دوه فاتيتر مسباتوه صمت علي برهه نكوت اشكرت هاشم علي رضي الله عنه فقال للرجلي خذها ليكفهم يروت مر ايوتيا فليس عندي شاهد غيرهما سانو قندش ميطار تي غير هما فقال للذميه ولكني اشهد بان الدرع درعك يا امير المؤمنين الذميه وكاثون يهوديا اون دشموي س نبروياش ايوتيا ثم اضاف قائلا يا لله بس كاثون او الله اميري بس ميطاربه جيكوته مع مو وقاضيه يقضي لي عليه هذا قاضي ايتي جيكون مفضورتيمين o allah jehudia thot o allah tfarxhi katash kjo emiri besimtarve xhikohet me mua edhe ai edin shumë mirë dhe katash kitor thot dhe kadia xhikon në favorin tim ashhadu an la ilaha illa allah washhadu anna muhammeden abduhu wa rasuluhu kthan dshmoj se nuk ka ta adhuru me merit pos allahut se muhamedi sallallahu alaihi wasallam esht i dregumeti i ka pranuar islamin enkat menir ofdas Aty kanë habë si menjëherë rrimëve njerëz që kanë paguajë taksim të muslimanë. Muslimanë vlaqëroj gjakin e tyre. Kjo është drejtësia absolute e Islamit. Kjo është drejtësia absolute e Kur'anit. Kjo është drejtësia absolute që kanë pas ato njerëz i në fen Allahu subhanahu wa taala. Nuk është për procedurë. Edhe pse mburoja kaqçi në Aliut odian. Ai ka, ka prandës është evja. Madhe ka pas dëshmi, madhe ka liçumir, madhe ka pas dëshmi ta. Mir po dëshmitat janë pranuar. Dëshmitat nuk janë pranuar. E dhe në këtë mënyrë, aslem el-zimmi ju ose të bëo musliman transmetuesi. Ës bëo musliman zimmi, juhedia, u dha në islam, qahin islam. Për drejtësi sa kadijut islam, omuthulihi lil khalifa, edhe drejtësi që ka pas në procedurat para halifave të muslimanëve. E dhe edhe në kët rast, ia ja ka dorzuar Dhurat Ali ju radhian, mburojen. Sa transmetuosi vallahi nuk është pa, ma ke yahudi vetëm se ditën e nehravanit kur ka luftuar me xavarit ka qenë pritën më mot të dhë në anan ali rodi allah ka qenë anan ali rodi allah an ditën e nehravanit kur ka luftuar me xavarit usba ushtar mezi është musliman por usba ushtar e ali o rodi allah an për drejtësi muslimane eda si vërasë shllazer kërko na kogo ne sodit kur islami sulmohet me të madhe për anasë me diumeve të fabrikume Pre anës e njerëzve qëllim që Pa tjetër na Që jemi musliman Pa tjetër na Që bartim sunetin e pe Amerit Salallahu alaihi wa sallam Pa tjetër na që falim namaz Duhet me qenë shembol Pa tjetër duhet me Pas marketing të mjetë të islamit Përfatsim të mjetë të islamit Nga se njerëzit Gjikojnë si pas ti si marketingu Njerëzit gjikojnë si pas ti si Përfatsimi të islamit Që pas ka përfatsua Kjëtë delegat i madhë i muslimanve Qadhi shurej futia e muslimanëve në kone selefit nuk ka çëllë vetëm natë shpeshherë ne ku e përmendim amrin e hutabin dha aliun dhe, dhe, dhe tetirt por fuqia e muslimanëve ka thënë se në çdo orë të jetës në çdo stres për stresesave të muslimanëve që kanë jetue ka pas njerëj adekuat i cili nuk kalshupai ka pas njerëj adekuat i cili kanë dhëk procedurën ka pas njerëj adekuat i cili ka respektu punën e vet prandaj punë që ka bën ka dhushurih ka thënë respekt ndaj نداي برفسونيت وات نداي ميسيونيت وات تماث جه قاباس اي هدرتريسيا غن الله سبحانه وتعالى اندي كاثون يهوديا اي انم ايها القاضي ان درعه درعه امير المؤمنين دي قديسه مورياش ايمير التبسمتاروا وانني اتبعت الجيش ونكم شوم براب او شتيس اذا كمار من تلك السفن كان جنوكي نيس بر سفن فث فسقطت الدرع من جملي قراب دي واسعلي رضي الله عنهم Më bëroja dhe unë e këmë shku e këmë marrë Unë e këmë shku e këmë marrë Mirë pa Aliyah rëdhian e ka fal Edhe ka qenë për e muslimanëve të mirë Që pa të këlluktur rrugën e Allahu Subhanë të rrë Për ndaj e vëllazir Aliyah rëdhian ka thonë Për këdhi shureihin Aqdalë Arab Këdiju mejnë forë të Arab është këdhi shureihin Andaj Nëse përmendit Gjikata dhe këdhaja në Islam Përmendit prej djetarve dhe prej kadive të njohë të muslimant. Në gjënjë të farlasti dhe nxarje që ka pas me djali me vetë. Djali vetë ka, i ka du shurejhit, i ka thonë babës vetë, o babë, e kam një qështje me njanin prej njerëzve, jam rokë, jam zonë. Unë po të të regoj nxarje në tyje, para kohës, nëse kam drejt me dalë të ti, dhe nëse kam mundësi me fituone, po të të regoj edhe qesën të ti. Nëse nuk kam drejt, atër te më thue mës e padit kët Nuk dal Ka thonë ma të regon gjarin Ja ka të regon gjarin e borgjit dhe parave që i kanë pas Ka thonë ka dë i shurej Dil Sësh problem, dil Edhe ka ndal Dhe ka gjikue ka dë i shurej Argumentit i ka pas të jetri Si ka pas ki Në favor të tjetrit Këndra djarit vet Mbra po i ka thonë O baba jem A nuk të tashti Nuk, të, nuk të, të regon gjarin para kohës Që ta dish parafërsisht Se a jam në favor una Apo në dis favor Tho, Po më biri jem Po, vërtet është kjo. Mir, po kjo nuk lejohet në shëlliatin e Islamit, o to biriem. Nuk lejohet one në shëlliatin e Islamit. Me tregu para kohës procesin e gjykatës. E di ta paditish njëri un, e ta dij para kohës gjykimin. Edhe ta sosish punën tonë, ban drishë nëse nuk e dinte thoj. Ti, çka ke bënë? Që je përfitu prej asaj që shikoj me do marrveshje me ata para kohës. Edhe ke she përfituar. Në kat rast, humbe. E morët anën. Këto është faza e emanetit i muslimanit që do të mëpas. Nuk shikohen sendet në Islam se unë e kam djalë. Unë e kam themin, unë e kam familje, unë e kam kështu dhe kështu kështu, pra pseve. Sikurçi gjihohen sendet sotit, në në në me kohën e sotme, nepotizmat ndërshëm. A nda kështu? Për mëtej një kadi te njerëz, apo ka një kadi i muslimanëve. Këto janë sendet shumë të emta dhe këto janë sendet të cilat duhet haxhallart në kohën e sotme të studiuar. Këto janë sendet nga të cilat u vinë u vim problemet e muslimanve anë e ka thonë, mu nuk me lejot asese para kohës me të regu për gjykhimin e ti kishe shkue, e kishe marrë të drejten me shkue me bom arveshje e kishe nda për gjysh atë problem, atë, atë pasunin jo, por në këtë ras i takon e gjithë pasunin atë mëse njerëzit në islam para se me shku të kadia, lejot me bom arveshje me zveti musala haqut kjo marveshje, bë njerëzit nuk shkete kadia nuk e, nuk e lejotin vefi me procedurat gjythsore gjith, Ana Mira mësh më veti. Thot nuk deshta te që të shkojsh të bësh marrveshje me ma ata. Prandaj e xhikova këtë çështje. Posto ka çën prekative që i ka porosit njerzit. Çdo herë ku kanë dal para ti, ai paditsi, ze i paditori. Allah se ya'lamu ja dhalimi dhalimu haqqan naqas. Po vallahi dijeni, ju ka thon njerëzve. Djeni se çdo herë Zullumçari në fund do ta kupton zullumin dhe eh hisën e haqmorërisë. Inna zalim dhalime jentziru li aqab. Djeni, ka thon, se unë e xhiqoj çështjen dhe e shikoj në sy të njerëzve se zullumçari është ai i cili e pret dënimin. Nëse do të më dit, ka, ka folur për psikologjinë e zullumçarit. Psikologjia e zullumçarit, cila është ato vëllazër? Psikologjia e zullumçarit është ajo e cila çdo herë pret diçka, mendoj. Ha çka ndodhi? qëka u bon, a kona i lejmë, a së kona i lejmë, e lëkështë më rrëkë, qërë psikologjia e njërë të zlumë qarë, a kodi qëka të rejë, a më përmeni dhikush muë, që ku që ka tënë Allahu gjëllë u alë në Kurënë për mënafikë, ti hsebune kullë sajëhatin alëihim, mendojnë se gjdo britëmë, gjdo e thërmë, gjdo fjallim që më batë, më batë për ta, mendojnë se gjdo gjdo që ndodhë për ata, se koti sheh zulumtart matmde në kohën e sotit në ndonjëse vallahi janë të tillë janë të tillë çdo herë rinë në gadishmëri çdo afrigohen se kanë bërë sholat kjo psikologji thotë e niro çka bëzoulum wal well, madlum yentziru an-nasr do psikologjia e tashkëlorit është sa ajë në vazdimsi e pra ndihmën për Allahut vazdimsi i tashkëlori e pra ndihmën për Allahu subhanahu wa taala dhe e lë çështën te Allahu jellwala, prandaj vëzë. Si procedur, ai Zohar ka pas problem me njerz që kanë paditë, me të paditur, edhe ka pas problem me njerzi dëshmitar. Dhe dijeni se problemi më i madh në Islam janë dëshmitarët. Problemi më i madh në Islam janë dëshmitarët. Ata që blehin, ata që shitën, ata që rrin, ata që i ndryshojnë, shpesh herë dëshmitë vetë. Ka njerëzi që vijë në japë një dëshmi Mbra pa, mas një, një viti e shekë këtë kët person Tha të këmë gabu e se më konë në veti Së më kujtoj të bashmir Më kujtu, së më kujtu edhe kështë më ratë për fjalve Fela ilahe illallah, mirë për ato njerëzi Këto janë njerëzi, të këtë qi Të cilët i ka sëpravu Allahu subhani huetala si u ka dhënë suj njerëzve Edhe rassi, prezentojnë rassish në donjarje do do Mbra pa i mshelin syte veta, 임쉘 일멘딧 에베타 마토 누케디 숨쿠이토 세디 차르 에 크수모 랍 이카 카실루아 츠다 하르 메피알테 베타 이스마 우 미니 하다쿰 લ્લા 우카탄 샤리 قاضي شريح كني فريق اللهوت الله يغزفت 인마 야크디 알라 하다르 라줄 안툼 바 લ્લા히 유예니 아타 탓실라 디조킨 나니리오투 와 인니 라타키 안나르 비쿰 오나 에캄 부로이 타자 우캄 유베 부로이 타 자르밋 파요 해이니 잘메 자네밋 요 요나 pazeki nfrigallaut wa antum bi taqaya aula atar nes anafrigohen prej zarmit xhehenemit dhe ruhm bejuve atar ju do do t'u frigu mashum se juni para mua vares pe dëshminë sipni wa in fi was'ikum al an an tad'u shahadata wa tamdhu lekeni munti tash por momenti me lën dëshminë rreshme lani por njerzit kan vazhdu dhe nuk e kan lan dhe nkat mënyrë ka gjikuar në mes e njerëzve në këtë mënyrë që Paska paskët menhex Qadhi Shurih. Paska ndod një ngjarje që dy gra janë rrok mes veti për një moc. Dhe kanë thonë njëra ashte, "Eme, ti trajtas te ime kështu më radh, ka thonë letë, të shëhe mocën te kush shkoje, e çfarë asaj është moca." Me kanë qeshë mocën, me çata, "Të ti do të shkon te çajë moca." Po ashtu një ngjarje tjetër para Aliut Radihan ka ndodh, dhe i ka thonë Aliut Radihan, ka thonë si të djikojone. Ka ardhur një grua e cila ka thënë elshumë për burrit vet. Dhe ajo duhet pa tjetër t'i kalon tre pastrimi Tre Menstruacione Tre cike të menstruacioneve t'i ka përcen E kjo nuk është kusht pa tjetër me kon kjo Më rëna tre mujve, më nuk më kon edhe më pak Ande ka artë kjo gru Dhe ka dëshmue Si ka kalue tre cikle Të menstruacioneve dhe është pastruhe Mi për kanë kalue vetë në di muj E buri vetë i ka thonë jo Buri ish buri sa i ka thonë jo Ande këna artë e ali jo rëdi dhe në Allahu i rodi jan ka thon gjiko. Ka thon nuk më menjiko para ti o o Halife i muslimanëve, ka thon gjiko. Ka thon nëse kjo gruaj është e drejtë, ajo ka qenë muslimane e mirë, edhe kanë kaluar dimuj, e janë bërë tre pastrime, atë kjo është e lirë, ka tre mungartua. Prandaj ka thon fjalën e vetë e njohur, Halife i muslimanëve Ali rodi jan aqdha al-arabi njeriu më i drejt në gjykim të arrat dhe më i dishëm, është kati çurrej. Ka qenë vëzë për njerëzve Ka që i ka pasë frigë Allahut subhanahu wa ta'ala në imësia. Madi ka qenë kadiju muslimanve, nëse kadiju nuk është njërë i cili i ka frigë Allahut në imësia, si ka mundë si tjertë. Pandaj, në shumicën e rasteve, kur këndash njerëzit me i dhuru, dhurat, kadiju të muslimanve, ja është të punës e vetë, nuk ka pranua sësi. Edhe pse sunat i bega meri sëllallahu aleyhi wa sallam, është nuk i pranua dhuratët. Por, Kjo është porosi administrative për zdojanin për njerëzve i cili ka punë me njerëzve. Koftaj hodjë, koftaj profesor, mësus, edhe kështu më naftë që ka punë me njerëzve shumë, edhe është e rëndësish me puna ati, atar du të meshen shumë i kujdeshëm edhe nësendit të cilat janë halad. Kështë halad, bile sunnet, i përja mërë sërë Allahu a.s.m. i pranu dhe ratat, mi pëkadi shurejh, ka than, rahimahullah, idha dhekhalet il hedijet u lbët, Qarajetil hukumetu minel kua Ka than Rahimahullah Kut hin dhurata për deres Drejtsia del për gjami Kut hin dhurata për dere Drejtsia del për gjami Andaj dhurata s'ka pranua Dhurata nuk ka pranua Nga se kjo ndikon Ka ango sëfjane të thauri Rahimahullah I khtasama ila shureihin më rëgjulen Dë njerëzi kanë Kanë polemizu dhe janë gjikute shureihin Dhe ka gjikur në fëvër të njënit, normal Se argumentit kanë kan qenë ti Dhe në fund i ka brejt zemra, kadhë i surejhit Kadhë alim të minë ejnë u ti, të ka thonë edhi shumë mirë gabimin kë e këmbo Edhe preja së i dite mo, kadhë i surej hedhijes ka marrë Preja së i dite, jo që ka gjikur e shtërën të vlezrë Por e ka hangër zemra e vetë E ka hangër zemra vet, e vetë Andhe njëri nuk duhet të ndikot prej pasurisë Andaj njëri nuk duhet Duk me dit dopsit e vete prej ku i ka Andaj ka thon Laan Allahu rrashi wal murteshi Allahu ka malkuwe Personin që jeb rrishvet Dhe rrishvet martësin Dhe rrëndsakun Të gjithi ka malkuwe Prandaj njështu ka thon Kur dalin djë njerëz i pritë un Labud da e një kërëgjë a hëduh ma min indihu A hu i hibbu Thot njëni pre njerëzve ka me mdaqt E tjetëri ka me më urejt Andaj kore pëqin Kadi shureihin Kajfe asbaht Si e o kadi shureihin Thotë unë jam mirë Jam zxu tamam Mirë Mi po gjysë ma e njerëzve Janë t'hidhru me mua Jam tamam Ama gjysë ma e njerëzve Janë t'hidhru me mua Këndër nëzër Kush e merë Postin e kadijut Mi gjikon njerëzit Aje du të me ditë para kose Një anë palë për e njerëzve Kalë mu i dhënuar Sigur Mi po në nuk, nuk du të me interesuas njëherë Nuk du të me Me njerzi, është një poshtë që ka punë me njerzi. Patjetër do të më ditë se kam kam ju i dhunë njerzi. Po nuk do të më pas shumë breng. Atë punë, prandaj ka të shurrej, ka thënë prej ditave që këtë punë ka llogaritë Allahu subhanahu wa taala. Pasto ka thënë prej njerëzve që nuk njerëzit, ka dashur më rëndu njerzi. Ka thënë prej njerëzve dorthan. Ka ardhur djoni prej njerzve që kërkuan prej ti në vendje të punës, kali t'holla i ka thonë çka vëlla musliman se kanë me art pollat. Masenan s'mo veten ka thon para njerzve. Dhe kjo është prej purcies edhe dhuratës edhe prej ë shpirtërsisë se duhet me pas besimtari. Andaj kur të lip dikush diçka, nuk duhesh me vë para njerzve ata. Merrit çto. I dash, ia dash, e lexo me radh. Por duhet me më mshaft ata. Nuk duhet më ndër çmo njerzit, por duhet më ndëru njerzve. Qandai ka, ka, pra ka thonë, nuk ban besimtari me nën çmo veten ande ka thon shkottë stopin dona do të vinë ato inshallah Po ashtu thot Isak e sabia inzo sevet kharaj kharajat qarhatun bi ibhami shuraih i ka dal një dregs në dorë shuraih thqala ala raita ala ala zurtat tabiba ka thon shkove tek mjeku ka thon hualladhi akhrajaha mjeku se ai sile kanjer Po nuk është marr shumë me këto sene. Po ashtu, është ankoni njëri prej njerëzve. Është ankoni njëri prej njerëzve për gjendjen e vetë keqe që, që ka pasur atë këtu më rast. I ka thonë vëlla. Mosu anko kurr. O Allah, mosu anko kurr. Kur. Ka thonë se çështën që ja tregon njëriut janë dy njerëz. Ose armik ose mik. Nëse e tregon armikut vetëm se e ki gzuar. Nëse e tregon mikut vetëm se e ki mërzit. Prandaj mos e thaqo kërkujna ai ka thon rahimehullah a shekot syin ta sot 15 vjet un nuk shoh me kët sy kokosë depresive pas 15 vjet un nuk nuk ka pa mënjonin depresive vetot asnjani për njerëz nuk e di andaj nuk ka nevojë më u anko asnjani për për njerëz dhe ka lexuar fjalën Allahu subhanahu wa taala për Yakub ibn sallallahu alaihi wasallam inna ma ashku bathi wa huzni ila Allah un jamai tili ankesën time atrek vetëm Allahut wa alamu min Allahu ma la taalamun dhe e di për Allahu të ngjat se nuk e nuk e deni Pra ndaj, ka qenë prej djetarve që Pas ka ditë me pasë sjeldje, pas ka ditë mu sjeld me njerëzit Dhe është autorja se nëngjarje që në ka tregu për grune vetë E kënë pëjtë ka di shureihin, a kënë ndru fjallët me herën me gruen të tane Ka fanë kur si kënë ndru fjallët me gruen të ime vetëm si njëherë Ua kun të ule havalim dhe i kënë bazodum Po ka vonë si eshte punë e ju të kështu Ka thonë jam takue Natën që Allahu me ka mundësu me Me hi dhandër Allahu gjellara me ka mundësu me Me një grue të ndërsë me më më vartue Dhe së par i herë që ku mboj Ku më falë dyre qate Në masë Në më më rapa dhe ajo është livë me mua Ku më dhanë selam dhe ku më dhanë selam Dhe ku dash më dashë një afruë më ka thonë kadal Më ka thonë kadal Edhe ka, ka lezue Kutë betul haqe Nje ratun çega mot pejgamber sallallahu alaihi wasallam inna alhamdulillahi nahmiduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Në brapa i ka fol e ka pyet burrin e vet ka thon ne nuk nhijem me vetë. Prandaj unë duhet patjetër me me pa çfarë haklaki çfarë sile kia. Ka thon patjetër duhet me dit se kush kanë alejon në spiën tonë me një dhe kanë nuk nuk e lejon. M'tregu. I ka thon fisi filan fisi është i mirë ban me hië. Filan fisi nuk ban me hië edhe kështu më rraf. Ai ka thon du me dit patjetër si qëndron puna e miqve. Akim Rahmet vizituaj jo. Ka thon nuk kam rahat me vizituj mësh. S'du me mlodh. Ka thon nuk du me mlodh shumë mist. Tamam. Edhe mbra pa thot i tregon xhasit vet thot e pa ta patjetër edhe unë me lezuaj. Nuk ka pas abra daj me lezuaj in alhamdulillah. Edhe e pa ta patjetër me lezuaj edhe un in alhamdulillah. Mi tregu das edhe un asaj se ajo mashkojin kët rast. Edhe nuk kum pas kur një herë mi ndu llafa me ata asnjë herë. Derisa, mas një viti Mas një viti Thot, shkohën shtëpintime dhe e gjitha Gjishen Dhe më pyti, si është puna e bjës teme? A është mirë bjë e jemi Më mirë është bjë e jute Ska kur gjo bjë e jute Atë lodhë, thot, jo nuk me lodhë kur Thot, a, a, -a, bo, a i ki poshë zullum diska Po atë ka poshë zullum, thot kur gjo Thot, kun të lahadhali, më thot, 20 vjet Kum më dhejtë me ata, si këmë drudhë di, di fjal 20 vjet Kum delt me ta, nuk e kum ndru dy fjal. Po ka qen vllazër prej njerëzve të dijshëm dhe të drejtë, vek ka ditë drejtat që i ka gruaja dhe ka ditë gruaja drejtat që i ka. Gruja, dhe, ka, që i ka dhe në këtë mënyrë kanë pastosur net. Do të niset vetë kumet me gruntimin edhe, nuk kum ndru fjal asnjë herë më ata. Prandaj ka thon poezinë e vetë njohshme, raitu rijalan yudribuna nisaahum, kum pa njerzi burraci i re ngrat. Fa shul lat yamine hina adribu zainaba fa tsumu paralizov dora ime kur timcei Zainebit wa Zainabu shamsu wan nisa kawkabu Zainebia dil dili, dili. grima sikur dili e gjithëra sikur yjet idha طلعet lem tibqa min hunna hun kawkaba kur dil kur dil dili nuk mbesin mo yjet ka them për njerëzve zahida që paska pas, pas friqë Allahu subhanahu wa taala dhe paska qenë shembull në drejtësi që Allahu subhanahu wa taala i paska dhuruar paska qenë për njerëzve ibadeti që, që kanë adhuruar Allahu xhella wala dhe kur i ka mun, kur e ka ban 180 vite apo në një transmetim sikurçi thotë Hebiu nisi në 8 vite ka ndruajet ka shkurtu Allahu subhanahu wa taala el usmallaahu jallaahu taa Allahu subhanahu wa taala te qan me këta njerëz në xhenetul firdausul aala me pegamaret me shehidët me njerë semir edna munson Allahu jallaahu ala këto njerzi ti gjikojnë çetet e muslimanëve që të gëzohen musliman me drejtsinë islame ose li lahum an nabiina muhammed wa akhri dawaana in alhamdulillahi rabbil alamin